Go! Radio Bunker oh! I'll give you Čaute, čaute, počúvete Radio Bunker a našu pravidelnú ne nedelnú reláciu. Dnes sa budeme venovať folkovému projektu, ktorý vznikol priamo v Trnave. Dnešným hostom je Matúš Novanský. Matúš maluje, píše poéziu, prózu, hrá na gitare, aj na klavíri. Pôsobí v symfonickém black metalovej kapele Oheň a aj, aj navyše organizátorom zaujímavých metalových podujatí. Viac sa samozrejme dozviete v rozhovore. Pohodne sa usadte a užívajte si dnešný večer. Moje meno je Eva a spolu so dnes bude výnimočne moderovať reláciu Jozef. Čau, Jozef. Čau, te. Pozdravujeme nášho Paliho, ktorý dnes oslavuje svoje narodenie, tak všetko najlepšie Paliho želá celé Radio Bunker. Priatelia, ak máte nejaké otázky na Matúša, tak vás nasmerujeme na Facebook a môžete pokojne písať a pýtať sa. My tú otázočku položíme a zodpovieme. Takže vítame u nás matu Novanského, ahoj. Čaute. Ať spolu s ním prišli ešte aj kamaráti, že z psychická podpora. Čaute cháleni. Čaute. Čaute. Uh, takže, ako sa u nás cítiš, aký máš dojem z rádia? Tak paráda. Však som tu už druhýkrát, lebo predtým z ohňom sme tu hrali. Uh -huh. Takže v podstate, jak doma, už trochu. Tak sa teším. Super. Ja mám takú prvú otázku, takú obligátnu? Ako vlastne vznikol nápad na samostatný hudobný projekt? Ako... No, to je hrozne, hrozne zložité, lebo pôvodne som akože skladal pesničky v prebehu času, keď som mal starú kapelu, tak keď som, ja mal 16 rokov, a tak 14, 15, 16, tedy sme začali s prvou kapelou a, a, a to bol taký akože grangeový projekt. A postupne z toho čo Preš, sme prešli cez rôzne, rôzne zmeny ľudí, sme prešli do metalového, do metalového projektu, ktorý potom sa ukončil a tie pesničky zostali. A to bol akože základ, že čo s tým, tak kopec tých, tých mladých grungevých pesničiek, ktoré akože totálne boli úplne jednoduché veci, tak som to prekopal a, a postupom času som vytváral nové a nové, a až, až potom neskôr som sa rozhodol, že, že s tým idem akože von, že to koncertovať. A koľko asi percent z tej tvorby, ktorú vlastne ty hráš, sú vlastne také pozostatky z tých starých kapiel vlastne veci, ktoré vznikli? A koľko sú už vlastne, ktoré vznikli ako nové? No momentálne, momentálne to mám asi, že, že, že na tretiny, že jedna tretina sú tie staré veci, druhá tretina sú nové veci a, a tá tretia, tak to sú akože Veci, ktoré hrávam, alebo som hrával s, e, napríklad s talpou Pterov, toto s chaladmi, čiže to sú veci, ktoré som ne, nevymyslel priamo ja, ale, ale tým, že ako kapela momentálne akože nekoncertuje, tak ja to akože od, od, odspievam ako, ako solo vec, lebo som sa nevaj zapájal. No. Takže, takže to je akože taká tá jedna tretina týchto vecí, no. tak asi. Ty si spomínal, že vlastne... V podstate si zišiel tak z metalu a z gránžu a mňa by zaujímalo, prečo sa rozhodol tak ku koncu, ale ne, ne ku koncu, ale momentálne pre folk a blúziu. Tak, mňa to tam hrozne ťahá a ja to robím zároveň s tou kapelou oheň, že vlastne ten, v tom metale sa, sa vyřádím práve, práve hentam ako silno. A, a toto, je, toto je pre mňa také, že, že spraviť takéto piesničkaarstvo, ale, ale nie, nie v takom tom sladkom slova zmysle, ale v takom tom, tom špínavom grážovom. Mm -hmm. Zároveň je tam, je tam niečo, niečo z toho bluesu, lebo, lebo ako od malička som bol vedený, že blues je dobrá hudba. A, a tým pádom akože aj, aj, aj som ho veľa počúval a to sa tam ako niekedy, niekedy zachytí. No. Len, nedá sa to úplne dobre, dobre na tej jednej gitare s jedným spevom dostať von, ale tá snaha tam je. Spomenuli sme tu už kapelu Oheň, v ktorej posobíš, celá vaša kapela tu bola, myslím, že to bolo minulý rok, nepamätám si presna nejaký mesiac, to bolo Približne rok dozadu, by som povedal. Mohu? A vlastne vtedy sa kapela komplet predstavila, aj všetko, aj celá táto relácia existuje, dá sa vypočuť. Takže nemusíme sa k tomu až tak hl hlboko venovať, ale mňa by zaujímalo, že či od toho vlastne od toho posledného stretnutia nášho sa tam nejaké stali nejaké pe personálne zmeny, prípadne či ste vydali nejaké nové veci, alebo niečo také... No momentálne... ...to by som tak vyzdvihol, že tam... Personále sme sa ako vtedy... Teraz ako z tej starej zostavy, ktorá tu vtedy hrala, tak sme zostali iba dva, dva starí členovia, čiže máme tam... Máme tam nových ľudí, ktorí, ktorí, teraz ako to dali nový vietor do toho a, a momentálne nahrávame uh, druhý štúdiový album. Takže na jeseň, na jeseň pripravujeme koncerty, kedy by sme radi už s týmto albumom vyšli von. Super, a kde ho nahrávate keď to Doma, tak je k tomu uh -huh. prvý. Jasné. Uh, na YouTube som našla tvoje skladby, uh, What You Ever Be Mine, tam ma zaujalo dvoj hlas neviem, či je vytvorený ako iba tebou, alebo ešte ti niekto pomáhal, tak na to by som sa chcela spýtať. Potom tie ostatné skladby je Sunlight My Way, winter sky alebo Wintersky, Out of My Head. Uh, a k tomu by som sa chcela spýtať, um, o čom rád píšeš texty, čo by si chcel vyjadriť celé tú prostorňu tých textov? No, to je to, k, tomu, k tomu dvojhlasu. Uh -huh. To som v podstate nahrával aj jednu, aj druhú stopu. Uh -huh. a ako najprv, najprv jeden potom druhú, ale som, som sa s tým akože trošku ako pohral, že ako, ako to bude dobre znieť, ako a... toto to, to, to, ja práve, že sa snažím vždycky si spraviť sám, vždy... Ešte akože v rámci v rámci toho ne, nahrávame sami, ale, ale spolu. Že je to ako, ako, ako jedna spoločná vec, ale toto ja by som si do toho neradal, lebo práve... akože, není to ideálny zvuk, čo, čo, čo z toho ide, ale ale práve, práve to toto objavovanie a hranie sa s, tým, s tými detajlami, no, na schvál to nechávam také trošku špinavé. A tie témy, tie témy, akože jedna časť tých, tých pesníček sú ako na rovinu, sú to love songy. A, a, a druhá, druhá, druhá tématika je, mm, dalo by sa povedať, taká, akože depresívna, že smrť, samotá a, a odlúčenie, smútok a takéto, takéto témy. Niekedy sa tie témy aj prepájajú, hej, čiže love song o tom, že niekto zomrel, koho som miloval, alebo takéto niečo. A potom, potom tá úplne iná tematika je tá popter, ale o tom asi budeme hovoriť asi až neskôr. K hmm. tomu budeme hovoriť neskôr. Um, dnes si prišiel s gitarou. Hmm. Vlastne budeme aj počuť ťa v, trochu, v troch údobných vstupoch hrať akusticky na gitare. A mňa zaujíma tvoj vzťah ostatným nástrojom. Či ešte máš nejaký bližší vzťah iným nástrojom. Viem, že hráš na klavesoch ešte okrem gitary. A že, či by no, čo, ktorý... ja, ja som pôvodne klavirista. Takže, takže na som, chodil som na klavier do Zušky a až potom, až potom neskôr som, keď som objavil, tak som si povedal, že budem roková hviezda. Zobral som si v Sega akustiku a začal som sa učiť 4 akordy. Koľko si mal vtedy rokov, keď si začal sa učiť na gitare? Teraz tuším, neviem, či 13 alebo 14 takmer. Tuším 13. A postupne vlastne, ani som nevedel ako, za nejaké 3 mesiace mi naši kúpili elektrickú gitaru. Takže hneď sa to ako rozbehlo, no, ale v tomu klavíru mám asi taký ako najbližší vzťah, lebo s ním sa mi veľmi dobre komponuje a predsa len na ňom hrám dlhšie, aj v poslednej dobe už menej, lebo, lebo tá guitar si nejak si, si prevážila a potom ešte veľmi rád, že akože si raz zahrám na base, tak si trošku zagrubujem, a Ještě keď, keď som bol taký menší, tak som v takom malom detskom orchestre ho na paličky. <laughs> Takže a... tri nástroje, paličky, gitara a kláty. A paličky sú základ, <laughs> ne, základ, ne, základ. A rodiče majú tiež nějak blízko k hudbe, alebo to tak, aj keď si spomenul, že, že, že, že si bol vychovávaný, že blues je ta najlepšia hudba. No, tak... odsino, odsino je Otino má rád jako Kleptona, Geriho a Zeppelin, Pink Floyd, takže takéto veci od neho som dostával a z druhej strany mama má, učí, učí klavír, takže, takže tam ta klasika bola a jak si to potom prerastlo v to, že, že som začal počúvať metal. No. <laughs> si sa začal búriť. <clears throat> Kde všade na sieti, čiže na internete je možné ťa nájsť, tak si pokojne odpromi linky všetky, kde je možné nájsť nomanského. Ja treba nájsť na koncerte. Jasné, <laughs> spôsob. Lebo ja, akože, ja som najprv rozmýšľal, spravím si Facebookovú stránku, budem zaháňať lajky, like, ale akože, fakt s týmto tým to projektom tak to nechcem takto robiť. robiť. Akože, ľudia o mne vedia niektorí, ktorí nevedia, tak ich chyba. A, a musia, akože dozvedia sa nejak postupne. Ja ne, ne, neplánujem to nejako ako teraz strašne rýchlo šíriť, skorej, skorej ako pomaličky a kam to príde, tam to príde, takže čo sa dá nájsť, tak dá, dá sa nájsť na YouTube, na mojom kanále, tam videa, buď z koncertov, alebo nejaké nejaké pesničky, ktoré tam mám a, a potom ako e, v rámci tejto tvorby, no? to je akože všetko, asi. Ja som si všimol, že mm, pri niektorých svojich videách si vzpomínal ten svoj YouTube kanál, som ho celý Ja som si všimol, že niekde využívaš licencie Creative Commons. Aký máš v týmto licenciám vzťah a prečo si sa vlastne rozhodol využívať ich v niektorých songov. Mm. Vieš čo, to je asi... Ako ne ne nemám nemám nejaký, nejaký jasný názor na túto tematiku, ale... Ale skôr som si povedal, že tak vyskúšam to takto mm -hmm. a že aj tak, aj tak pri takýchto malých veciach, aký je môj projekt, tak to niekonec zaváži, že... Ale ma to zaujímala, no. tá motivácia. Ja v pohode. No, neviem, pokiaľ by si chcel ešte niečo v predstaveniu tomuto úvodu povedať, tak klubne povedz. A ak nie, tak ta pošleme hrať. <laughs> môžem bys <ísť> hrať klubne. <laughs> Dobre, tak poprosíme ťa, aby si nám zahral, takže Matúš Novanský live in Radio Bunker. <laughs> <snifil> Rádio <skrý> <slór> okay. okay. okay. Bunker. Takže prvý som, ktorý zahral, som robil Down to the rivers of my paradise, She showed me all my naked moments of my life. Sell it took me there to the boundaries of my inner sphere. She told me I could be anyone, really anyone in life. the time take one deep breath from the bottom of my and nest To feel the emptiness of my old lungs To fill it with this hot damn sexy smoke me down to the waterfalls of my inner town She showed me hidden secrets of reality She showed me there's more life beyond this, beyond this misery And after all this time I will never say my life goodbye I will never leave, I'll never leave My body is my grave for all the time And take a one deep breath from the bottom of my head To fill the emptiness of my old legs with this hot damn sexy smoke In our fate Separating low, Separating hate lights In our lives In our minds Don't let them cut your heart And when we die We leave our lives behind. Don't let them stop you. Just throw them in the air. Lines Crossing our feet. Separating love. Set you right in And you Centurated hey, hey, hey, hey It lies In our lives In our minds Go let them cut your heart a ten sa volá že Klince takže Klince keď plameňom zahorí tvoj svet a slzy vyplavia všetky bolesti keď padne noc láska cíti smet a nenapojená umiera v lonecti cez sneh a ľád Letíš snoh hľadajúc novú nádej, nič je na síti hlad, ktorý cítiš sám. Vieš, že nikto ti život neulahčí, Nie je to tak vždy. Oči krvácajú a čerňou Sa zaplňuje Prácnota v srdci Veď nie si sám, keď prechádzaš Nie s Teba kráča dešníci, vráti Nádejí A s láskou umie Tvoje nohy Zahojí rany, zotresl si zlíc Tak príď a ver On ťa nikdy neopustí Čo ty, oh -oh -oh. si klince do dreva A teraz vďaka Tomu môžeš žiť 30 sreborných máš u seba Či môžeš sade, či Živú vodu piť Zatvokol si dlane do dreva A dieťa teraz Obímajú Čo aj ukáže prstom na teba Či priznáš Ako sa veci Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. horí tvoj svet a slzy vyplavia všetky bolesti, Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Pýtajú. Otvoruči a zezri nový breh Nechaj tvoj život Zvysel má. Jeba s Zastraciuj okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje? Čo to rádio, ako funguje? Teraz zaznajím. Môžete tu viedpálimi, určite to je ráno. To je ráno. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Ahojte, stále počúvate Rádio Bunker pravidelné nedelé relácii. Máme dnes hostia, ktorý sa volá Matúš Novanský a prezentuje svoj nový, staronový projekt, Poukovi. Matúšak nie len hrá, ale je aj všestranným umelcom a v akej sfére, to sa dozviete v nasledujúcom stupe ale môžete na pokojne na ňu posielať aj otázky, čokoľvek, čo vás zaujíma, napríklad na Facebooku Rádia Bunker, my ich odprezentujeme a položíme Tušovi a Jozef, ty si mal jednu otázočku ešte. Predtým, ako začneme tento stúp, by zaujímalo, keby si nám vedel úplne v krátkosti povedať s niektorým tým songom, čo si hral vlastne, že takto, keď sme si to vypočuli, že pozná aj ten príbeh, čo je za tým, mm -hmm. a že je inšpirácia. Nemusíš všetky, možno jeden si bo keď chceš aj všetky. Tak, ten prvý, Seli. Ono to v podstate, ten som nejak ani príbeh nemá. Hej, že, že To je, je zaujímavé napríklad oproti ostatným, že, že to bola pesnička, ktorá, ktorá vznikla nejak tak sama od seba. A dl, dlhú dobu som text nemal ani len napísaný, som si všetky vymýšlel na každom živom hraní. ako nový až sa potom aj ustalil. To je ako, tak, zaujímavá vec, že, že proti tým ostatným, kde hneď pri tom, jak som to písal, tak som napísal rovno text, ako finálny. Ta, ta, ten druhý song, Lines, tak ten akurát, tuto máme, máme autora, ten som nepísal ja, tu Milan toho písal. Ty by možno že ovej no mohol niečo mohol by povedať. si samozrejme, ako si spomínal, Milan je tvoj kolega z kapely. V podstate áno aj nie. Ja som hlavne textár a text lines som písal dosť dávno, ešte keď som chodil na gymnázium a jednoducho zrovna v tej dobe som, začal som počúvať viacej punkrokovú hudbu. A prišlo mi to také, že nebudem stále písať iba také typické moje texty, ako sú úplne klasické, napríklad pre oheň, že metal a folk metal a takto, ale že poďme, poďme skúsiť napísať niečo zo života, niečo také, čo bude viac možno, čo osloví viacero ľudí, čo bude úplne mimo mojho žánru a chcel som si vlastne takto preveriť aj trošku svoje textárske ability, svoje textárske schopnosti, že či som tohoto schopný. A nakoniec finálny produkt bol Lines, Čiary a táto pesnička pôvodne bola mienená ako nejaká úplne špináva, pangrocková, rocková, grangeová, vykríča, vykrí, vykríčavačka. Ale Matúš z toho spravil takýto krásny slaďak. Mohli, ja mohli to byť lajná. A ja som mu vlastne vďačný, že to takto prerobil, pretože sa tam ukázal potenciál tej pesničky, ktorý som možno ani ja Netušil o ňom, keď som ho, keď som ho písal tu, ten text a ľudia si môžu viacej aj v tej pomalšej hudbe ten text vlastne um, zobrať si z neho niečo a možno aj touto, touto Matúšovou interpretáciou vlastne tá pesnička, ten text samotný získal nejak, nejakú ďalšiu vrstvu, ktorá by možno v tom pôvodnom pangrokovom pláne úplne zanikla. A je niekde možno si vypočuť aj tú pôvodnú verziu? Máte to niekde závesené? Asi nie. Práve, to bola iba myšlienka, keď, mm -hmm. keď to písal, ale absolútne sa toto realizovalo. To bolo, tak to bolo to také, sa. že Matúšovi som písal, že, uh, že um, chcel by som ten text spraviť tak, ale samozrejme, ako vždy to nechám na neho, pretože väčšinou to tak dopadá. Um, že on robí z mojich nápadov ešte lepšie a lepšie nápady. Alebo horšie, no. ale tie no. sa potom neprezentujú. Ale tie no. sa potom neprezentujú, no. akurát ten text mi úplne zapadol do, do hudby, ktorú som mal vymyslenú. Že mal som vymyslenú hudbu, nevedel som tam text žiadny vymyslieť, tak úplne to tam pásovalo. Možno v budúcnosti spravíte ešte takúto... Možno. Punkovú verziu. A, a ešte tam, tam zostáva vlastne posledná. Tam, tam, no, to pracovný názov ako to je v podstate tak kresťanský orientovaná pesnička. Mm -hmm. Ja som svojho času hral v worshipovej kapele, keď som akože potreboval mať pauzu od metalu, tak, tak som ukončil kapelu a začal som hrávať s worshipovou kapelou kresťanské pesničky a, a z toho obdobia mám... Nejaké, nejakých 4-5 piesničiek, ktoré, ktoré som sám vymyslel. Občas ich hrávam. No. Zaujímavé prepojenie, každopádne. No, spomínal si, že si vymyslel skladby texty, takže ja by som sa ťa chcela strašne spýtať, Matúš. Ale ja už som sa to dlho chcela spýtať niekoho, ktorý si... Ty si mi padol hot. Kedy si zistil, že máš blízko k písaniu? Ako sa to prejavilo? No... Ja som začal písať, už ani neviem. Myslím aj tú poéziu, nie no. texty. No ja neviem, poriadne. Ale, ale pamätám si, že že som e, začal, začal som, alebo ja, ja som veľa čítal. Veľa som čítal a, a potom som chcel ako napísať niečo svoje. A, a hlavne to bolo akože ešte od, od detstva, že som že som si zároveň kreslil a mhm. písal akože do zošitu taký nejakú knihu, príbeh že som si kreslil postavičky, čili aj fantazii a k tomu som kre, písal, písal text. Niekedy to akože prevážilo, že, že boli len samé pokreslené strany a inokedy bol ako dlhý text. Ale to som bol fakt, že, že fakt že malý a vymýšľal som si všetko možné. A potom postupne to prešlo to, že som začal písať e, a vymýšľať príbehy, e, tiež zase fantazii. A už to bolo, že, že, že, že už som si fakt premyšľal nad tým, že ako, ako bude to prostredie vyzerať a to som sa snažil opísať. Až nakoniec som som začal písať, uh, dalo by sa povedať, že je ale nedokončil som ho. A už asi 5 rokov ho nepíšem, lebo bohužiaľ mám iné aktivity a už sa k tomu není také ľahké vrátiť. Každopádne nad ním stále ako premyšľam, že ako by ten dej mohol pokračovať. A a to bolo ako veľmi rozsiahle. No. A to, to je ako z hľadiska tej, z tej prózy, že, že teda ako tam, tam som toto ako, ako najväčšie spravil? A mohol by si aspoň nadhodiť, aspoň čisto čistosť, akože nejaký základný obsah, iba ako aby sme základný mali predstavu. obsah taký, že aby som žiadne spoilery no. na niečo, čo ani nevíde. <laughs> Než, niekedy vlastne o takýchto veciach by to by jedna relácia musela byť celá o tom, vieš, že, že iba tak, aby sme mali predstavu základnú, že smerovanie zmer nejaké. Ako fantasy svet, veľmi zložitý. traja mm, súrodenci, odíde, mam, mama im zomrie dávno a otec odíde na nejakú veľskú výpravu a, nakoniec sa ako dozvedia, že, že asi zomrel a ako na nich spadá nejaké nejaké dedičstvo, ktoré respektíve skôr nejaké poslanie, ktoré musia splniť, tak e, sa rozhodnú to ísť splniť, totálne naivne a, a ako prežívajú nejaké dobrodružstvo, potom potom e, sa úplne rozdelia a, a ako je to také tragické, mm -hmm. že, že jeden, jeden, jeden e, po, sa stratí v, v, v, takom, v takom lese, keď ich naháňajú a, a v tom ako padne do jazera, udresí si a pamäť a nájde ho tam taký typek, ktorý v tom lese žije a, a, a proste všetci si myslí, že, že je mrtvý. Další zase brat, tak e, ten ako strašne dlho proti tým zlým silám, ktoré tam sú a, a nakoniec e, ho zájmú, a vymýjo mozog a stane sa vlastne nejakým ich, ich tým, čo im bude pomáhať. A, a potom ešte tam je ako tretia a tretia segra, ktorá ktorá sa úplne že niekde niekde vytratí, nikto to nevie, a potom zrazu príde s drakmi. A... Víš, že je to také, že, že, no, že všetko no. rozumiem, že je to zložitejšie, zamotanejšie, ale každopádne je to zase lebo no. teraz už to není abstraktné pre mňa, už, no, no, no. už si to viem zaradiť nejako. No a s tou poéziou, tam, tam, som, tam som písal uh, aj po tom, čo som prestal písať prózu. Uh, jedna vec je aj to, že, že keď som mal kopec rôznych tých textov starých, zo starých projektov, tak som sa to snažil prepísať do slovenčiny, spraviť z toho ako básne. Mm. To nevyšlo, tak, tak som potom písal ako nové básne. A, a občas, občas výjdu dobre, a občas nie, no ale není som zase zas tak dobrý v tom, že by som chcel vydávať nejakú zbierku, alebo čo. Mm. To bola moja ďalšia otázka, či plánuješ spomínanú tvojbu vydať? To asi nie. No. Okay. Um, ale ešte by som sa chcela spýtať, čo ty osobne nímáš ako najcharakteristické črty svojej písanej tvorby? A kto ťa v tej tvorbe najviac ovplyvnil, nejaký autor? Svojí hmm. hmm, otázka. <laughs> okay. No, z hľadiska tej, tej poezie tam absolútne netuším. Vôbec, vôbec netuším a ale v tej, tej próze, aspoň teda to, čo som, som písal vtedy, tak som bol hrozne ovplyvnený toľký mm -hmm. A aj to občas tak vyzeralo, že nie, akože niekedy som prebral tie nie, nie, nie príliš dobré veci do toho. A zamotával som sa tam. Ako príliš zložité vysvetlovanie je mapka a ťažké, te, ťaž, ťažké názvy, a potom, potom sa stráca dej. A a dlho som sa potom snažil to pre, prepísať, čo nešlo, až som to nejak zabalil toto. Takže poezie by mohla byť taká, že reflexia. hej? Asi, asi, asi sebareflexia. Seba Najskôr. Ale... Keďže v tomto vlastne v hovorenom vstupe sa bavíme o iných aktivitách, ako je vlastne hudba, tak sme spomínali na začiatku, že ty okrem všetkých týchto vecí ešte aj maluješ. Ja som bol na jednej tvojej vernicáži v Clube, takže ja mám predstavu o tom, ktorá viem, ako to vyzerá, ale pre tých, ktorí počúvajú, alebo ktoré, ľudia, ktorí nepoznajú, mohol by si skúsiť aspoň základoch popísať, čo sa týka nejakej techniky, atmosféry, štýlu mm -hmm. a prípadnej inšpirácii. No, práve tá výstava, ktorá bola v Artklube, tak to, čo, to, čo spájalo tie jednotlivé obrazy, ktoré vznikly, behom, behom rôznych období, tak to, čo to spájalo, je nejaká, nejaká metamorfóza toho, toho samotného diela a, a, a premena, e, pohyb, posun e, v takom slova zmysle, že, že to, čo sa nám javí ako, ako, ako to dielo, ktoré, ktoré malujeme, že je hotové, tak ono není hotové, lebo vždy je to proces vždycky je to niečo, čo sa, čo sa, čo sa, čo sa mení v dôsledku času. z tých obrazov bolo robených na, na, v rámci časových vrstiev, že, že jednu vrstvu som spravil rok na to, čo, čo, čo som považoval obraz za hotový. Alebo som, som obraz totálne premaloval na čierno, lebo som mi nepáčil. A, a, a rôzne takto, takto veci tam, tam vznikali. Z hľadiska techniky z techniky, občas action painting, občas e, taký, taký automatizovaný surrealizmus, že ako automatizovaná malba, to čo, to, čo, to, čo akurát proste dostane ruka, to, to príde. A, a, a práve, práve v tomto, v, tomto v, tak, v takomto type, keď ty nevieš, čo, čo budeš malovať, a, ale, ale proste robíš to, to je pre teba dôležitý ten, ten akt toho malovania vtedy. A, povedať, že, že ten obraz je hotový, to, to Nedá sa to, že, že teraz je to ono. To, to, to, to je rozhodnutie, že, že, že ty sa rozhodneš, že, že ukončíš ten akt toho malovania. A, a to, čo, to, čo ako namaluješ, tak buď, buď odložíš, že sa na to pozrieš za rok a premaluješ to, alebo, alebo to vystavíš. Takže... Zhruba k mm -hmm. toho malovania alebo budeš, mať večné pocit, že to stále nie je hotové a máš čo k tomu povedať, alebo dokončiť. Um, dalo by sa povedať, že si taký všetšie strany človek, podľa toho, čo tu počúvame, poézia, na jednej strane obrazy, na druhej ďalej novanský folk, ale aj oheň a ešte burn booking, Bur ktorý budeme spomínať v treťom stupe. Ako sa toto všetko dá sklúbiť dokopy? No tak treba študovať architektúru. <laughs> a vtedy človek zistí, že, že koľko hodín menám za deň a, a že netreba spávať 12 hodín, že mm -hmm. nekedy stačí 4. A potom, keď sa prokrastinuje, tak, tak sa prokrastinuje v, väčšinou kvalitne, že si poviem, že nebudem si pozerať videá, idem napísať hudbu, idem zorganizovať koncert, idem spraviť toto, iné. A, Uh, tak. Hmm. A zo všetkých týchto vecí vlastne, čo je tvoja srdcovka a keby, že si fakt nejak časovo obmedzený v brúčnosti deťmi alebo akýmikoľvek vecami, ktoré by prišli, teda musel by si to nejako selektovať, že aké by si mal dilemy a čo, čo sú vlastne nejaké také tvoje priority? tak tam hlavne ako každý, každý z tých projektov je inak, inak časovo náročný. Lebo, lebo napríklad Oheň hey, ako kapela, ktorá, ktorá funguje, tak je pre mňa je momentálne ako priorita. Mm -hmm. Ale je to časovo jedna z najnáročnejších vecí, ktorá je. Ja, pretože e, neni som tam sám, je tam kopec ďalších ľudí. A vždycky je to o fadošikoch, že, že treba, keď sa robí koncert, aby prišli ľudia. A, a, a, a vlastne odozdávaš niečo im. Druhá vec, ako keď, keď, keď si robím veci sám doma pre seba, väčšinou sa ich potom vzdávam, lebo není čas. Napríklad malovať, som tento rok maloval veľmi málo. Namaloval som možno že dva obrazy, maličké, a, a predtým som rok a pol nemaloval, lebo nebolo kedy. Lebo som sa venoval tej kapele a, ak, ak doveže, či za pol roka to nejak inak otočím, no? Takže... Jasné. Dík? <laughs> A keď my sme spomínali ešte tvorbu, poéziu, že by sme možno, možno niečo odprezentovali. Mm -hmm. Máš chud na ma dneska niečo odprezentovať? Mám, mám tu jednu vec. Nájdem. Na koniec tohto druhého vravstupu. No môžeš aj teraz, vstupu. kedykoľvek chceš. No, no teraz ktorá... myslím. Alebo v rámci komora. V koniec druhého vravstupu teraz. <laughs> hej, hej. Nech si sa mi to zapotrošilo. Hm. Pohodičke, môžeme dať na konci relácie. Možno, že to mám aj tam, ja to len pozriem. Mm -hmm. Tak počkáme chvíľočku, keď si ma tu nájde. <laughs> Začal sa môžem porozprávať s Tomášom a s Mielanom. Sme <laughs> ja smiační. <Janči. laughs> Prepač, Tomáš za to víkanie. <laughs> Vy ste robili dvaja vlastne startup start kapely, ktorá momentálne už nie, nie, nefunguje, alebo funguje? Aj pozastavená, ale chceme to lete zase rozbiehnúť, lebo to bol taký projekt, že sme sa všetci pri ňu veľmi dobre zabávali, tak by sme to radi o, oživili troška, keď zase budeme všetci v si leto. Mm -hmm. To bola taká recesia proste a fungovalo to, tak bola by škoda to nechať tak. No. Čo sa že... no, priam, prenos vlievania vody? Áno, áno. Ah. Ah. má tu, že jeho tvorba. Jeleň. Nadherné je len tvoje parože. Škoda by te bolo pre trofej uloviť. Len krôčik podídem bližšie a pomaly s láskou nechám ťa žiť. Možno prídeš aj za sem, na čistinku, na dvor či dovnútra. Trasie sa pod tebou celá zem, začial čo môj povraz ťa spúta. Nechal si sa so zviazať túžbou po blízkosti bez mena. Už len s môjim dovolením pôjdeš piť von z prameňa. Skrotol si a ja som zdivočel. Naše cesty už nič nezmarí. Už len s tvojim dovolením pocítim vietor v tvojej tvári. To je jelen a kto som ja? Staviaš sa na ľudské nohy. Ja bez slova obdivujem moje novorastúce parohy. Túžiac po slobode necháš ma priviazaného stať vo dvore a môj rikti vrúcne povie, bež, vráť sa k svojej hore. A tak jeleň v ľudskom tele chváti sa po nových krajoch a ja zo závisti po voľnosti umieram vo vlastných tajoch. Pekná. A aby si toho nemal málo, tak ťa poprosíme, aby si nám zahral. Idem na to. Duš. Every night Why are you gone Or have left me alone Frozen my heart Is like a stone Sun is shining Sunshines to show me my way emptyness. Up. And they say You should be happy Even without a woman But I can't help myself I miss you so I miss you so When the sun is shining Every day to make me say Sun is shining on your pretty face And the sun shines To light my way Every time Girl, you're so beautiful You're so beautiful Hey, baby, I can't stop thinking About your pretty face Every time I see you, girl Wanna taste your lips Wanna hold those lips Hey, baby, I Can't stop thinking about you lovely eyes yeah, when the sun is shining every day, the sun shines to make me say, Sun is shining on your pretty face, and the sun is. me anymore inside your eyes I feel always wanted to discover inside your eyes I feel safe I feel Deep inside within And your shiny blonde hair Are tying me to prison I can hardly bear A simple question to be asked Would you ever be mine? Would you ever be mine? Would you ever be mine? I do not speak I'm paralyzed by the way you look at me I'm speechless by your beauty girl When you hold my hand I know the path that leads to places no one's ever been When you kiss my lips Oh God, where have you been before? Where have you been before? I promise my devotion I'll be lighthouse, I'll be ocean I'll be tiger, I'll be snake I'll be world that you can't break I'll be status in your pockets I'll be everything you want to And I'll be there to hold you Was simple question to be asked Would you ever walk away from me? Baby, don't you ever, don't you ever, don't you ever, ever walk away from me? I see it in your Carved deep inside within And her shiny blonde hair Tied me to prison I can hardly bear One simple question to be asked be mine.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 <laughs> díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnavskej hudobnej scény. Rádio Bunker. To Ahojte si stále počúvate Bunker a pre tých, ktorí si nás nalodovali až práve teraz, tak tu máme Matúša Novanského, ktorý je staný a je to všestranný umelec, univerzálne činný človek, hrajúci v kapele oheň, tvoriaci folkovoby a rokový projekt. Mat taktiež taktiež píše poeziu, dokonca aj prózu, má rozpísaný román, maluje obrazy a dokonca aj organizuje koncerty, takže Veľmi silný človek. A máme otázočku z Facebooku. Áno, máme ano, otázočku ne? z Facebooku od princa, princ Koral Branis, Taká. alias Avea, ja, malý princ, alias Kajo, Diem, ktorý položil otázočku. Otázka znie, že chcem sa spýtať Matúša, prečo sa takto obliekol. Ah. Takto? <laughs> Áno, je teplo <laughs> akože, že prečo som sa obliekol ako? Karel, však dobre vieš, jak sa oblekol a to je úplne v pohode. Dúfam, že sme uspokojili, tvoje... <laughs> ne, tak akože, že ja mu asi, neviem, čo má či s tričkom, alebo s čím robím. No, povedal, boli As, asi asi nevie, že, že čo mám v šatníku. No. <laughs> tak dúfam, že táto poved bola dosť čujúca. No, poslúchači, keby chceli vidieť Matúša, tak na Facebooku je fotka zo <laughs> začiatku našej relácie uh, spomínali sme v tomto úvode uh, Burn Booking projekt, alebo Burn Booking prostě. Uh -huh. Ako vznikol, ale kto ti s ním pomáha? Prosím ťa, opíš tento, tento, tento akt. No, vzniklo to tak, že, že čím ďalej, tým viac uh, ako, ako kapela Ohen sme robili koncerty a a už, už ako si nebol priestor na to, aby sme stále hrali my, mm -hmm. tak som začal uvažovať nad tým, že spravím, spravím si ako taký jednotný názov pre ako stránku na Facebooku, kde ma ľudia môžu kontaktovať a, a, a akože, za ktorou budem robiť koncerty. Ako z, časti, z časti pre oheň hlavne teda a potom pre kapely, ako, ktoré sú buď spriaznené alebo, alebo v rámci scény. No a potom sa stáva napríklad aj to, že mi píšu kapely od zahrani do zahraničia a, a skúsim im vyvodiť koncert na Slovensku. A dátum, a môže, teda časovo to vzniklo, ako? Časovo to vzniklo, myslím, že vo februári mm -hmm. tohto roku, kedy sme riešili koncert Velikorus v Barskej Bystrici a na, na ktorých sme takisto aj zahrali, ale, ale teda pomáhal som im všetko vyvoľovať. No a pomáha mi s tým, zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ to robím sám, ale nie je to dosť náročné, takže, takže pomaličky, pomaličky chcem do toho zatiahnuť. možno, že nie celú kapelu, ale niektorých členov, ktorí by mali záujem o to, to. Momentálne napríklad náš bubeník, tak. Je taký je velice snaživý, takže, takže asi, asi s ním to budem riešiť. A, takže je možno, že by sa ti som Facebooku ozvali rôzne kapely a mohli by, mohol by si im pomôcť s koncertom ním, hej? Áno, toto sa už stalo párkrát. Napísali mi kapely z Rakúska, metalkorové kapely, ktoré chceli spraviť koncert. Dnes sa veľmi rýchlo napísali, že chcú vtedy a vtedy tak som, e, podarilo sa mi šťastie zajednať, zajednať klub, Do, dokonca sa mi podarilo aj nejaký ten support im zajednať a bolo to v Manskej Bystrici, nebolo to na domácej pôde, takže to, to promo som nemohol až také silné robiť. Uh -huh. Na druhú stranu som im to aj ako povedal, že, že o toto ide a že ja v, vlastne vtedy organizujem iný koncert v Trenáve. Takže, nedalo sa tým kapelám pomôcť pom pom až tak moc, ako keby som robil čisto iba jeden koncert, ten víkend alebo v tých dvoch týždňoch. Ehm. A čo je vlastne kritérium pre výber teda tejto kapely? Je samozrejme, že keď ti bude písať neviem, desiatky kapiel, nemôžeš samozrejme robiť koncerty každej a že vlastne pre teba, čo je tom, tým meritkom, Ešte si povie, že týmto by som chcel pomôcť a pomôcť s nejakým promom a, a spraviť to vlastne cez nás. Tak zase ide aj o to, že čo, čo napríklad ja, ja, ja zvládnem a čo je už napríklad moc. Písala mi kapela, ktorá chcela spraviť veľké turné, a že, že kde všade hrávajú. Pri tých podmienkach sme sa ako nedohodli, pretože pre mňa to bolo príliš, príliš riskantné takúto vec robiť. Tým, že, tým, že v podstate začínam, tak, e Teraz, teraz ako, ako som robil ako v Bratislave koncertu Obscure Sphinx. Som sa chcel A, práve na to spýtať. Tak už, už to bola ako jedna prvá z veľkých vecí, ktorá sa našťastie veľmi, veľmi dobre vydarila. A, takže ako tie podmienky, že, že, že aby kapela aby mali ako seriózny prístup, to je akože za prvé. A vieš, ozývajú sa mi aj slovenské kapely, že keby, nás, keby že potrebuješ niekoho niekde dohodiť, tak radi zahráme. Takže určite nech, nech napíšu kapely, a, ale vyberáme si vieš, aj to, čo sa, to to, čo sa hodí, že, že napríklad chcú, chcú, chcú za, chce zahradičná alebo, alebo slovenská kapela hrať vtedy a vtedy, len že vtedy a vtedy, v tom istom meste e, je veľký koncert, ktorý je blbosť, že, že vtedy niečo organizovať, alebo počas festivalov. A, čiže, čiže aj toto, že dá tú movu, aby sme to, aby sme to sedeli, aby, aby to nenarušilo naše akcie, mm, a to je, ako, že, Dosť ťažké niekedy vymyslieť. No, ale určite to je, to to je teda žánrovo teda Žánrovo sa špecializujem, dalo by sa povedať, že e, na dead metal, black metal, symfonic metal a akože aj ten folk povedzme. Len teda ako už, už mi písali fakt, že krové kapely, ale ja tú to ľudí nepoznám, čiže nemôžem osloviť tých ľudí. A, na to sú iní promotéri, ktorí... Jasné. Mohol by si nám spomenúť, vlastne, aspoň také nejaké vydarené eventy, ktoré vyšli z tohto konceptu, od odkedy ste to spustili. Uh -huh. Aspoň pár, konkrétne aj si spomínal túto, v tejto fuge. Posledný koncert. Aspoň pár tak vypichnúť, že ktoré sa ti páčili a mali ohľad u ľudí. Veľmi, veľmi dobrá akcia v té novej bola, a teraz neviem, či to bolo v marci, alebo v februári. Mám taký pocit, že to bolo asi 27. februára, alebo tak ne, 29. Není som si presne istý, ten víkend. A to mal byť v Trnavečat. A ako veľa ľudí si spravilo bolo voľno, lenže, lenže Pišta mi napísal SMS-ku deň predtým, že bohužiaľ som ochorel. Tak som rýchlo zháňal náhradu, nakoniec som ju podarol zohnať trnovských Trnauských mm -hmm. a A nakoniec to bol veľmi, veľmi, veľmi vydarený koncert, kde hrali Sinners Moon, a ešte Dismay. A všetci boli tam spokojní. E, to, to bolo super. No. Teraz, teraz ten Obscur Sphinx vyšiel, to bolo, to bolo perfektné. Boli tam technické problémy, ktoré sme riešili, ale to ten, to ten divák nevidí. Až tak moc niekedy. A, potom som, čo som robil dva týždne dozadu, či už tri týždne, možno aj tri týždne dozadu, Mornu v Trnave, um, pomáhal som tým Velikorús v Bystrici, je toho ako veľa. No? A te, najbližšie teraz, keď ako môžem načrtuť, že čo sa plánuje, tak, tak v Bratislave v 1. júna na Deň detí, taký ako kvalitný rumunský black metal, Dordeduch zo slovenských kapel o ravenárium a na toto sa veľmi teším. Čo som pozeral tento konkrétny event, tak ten organizujete. Ešte je tam, neviem, aký je to subjekt, ale tam sú tam dvaja organizátory. Tento posledný, čo si spomínal. V tej souvislosti som sa chcel spýtať, že ako si vyberáte vlastne partnerov, alebo či to je vlastne iba kapela? To, to, to je to kapela, ktorá... Nemáte že nemáte príde... takého partnera nejakého bookingového, ktorý niečo robí podobné ako vy a... Myslím, že nie, to už potom je akože s konkrétnym klubom, keď sa bavíme, tak oni majú nejaké svoje kontakty, no. ale väčšinou, väčšinou to nechávajú vždy na nás. No. Mohol by si, prosím, ťa, spomenúť nejaké kluby, miesta, s ktorými máte rozbehnutú spoluprácu. Viem, že Art Club samozrejme fuga. Som v srdeckom kempingu, že ste riešili... V srdeckom kempingu, no tam, tam, tam čas, sa dajú spraviť dobré veci. Randall City že či by si mohol spomenúť ešte, akých máte takýchto, mm. takéto priestory, kde máte dobrú odozvu a vlastne ako si vyberáte tieto miesta. Jasné. Tak akože tie, tie, tých, tých klubov, tých klubov nie až tak veľa hm. na Slovensku a nechceš hrať v jednom meste dvakrát za mesiac? A fakt fakt, že keď, keď si vezmeš, tak těch kvalitných klubov je docela málo a keď to tak vezmem, že, že vnitř je Franky v Bánskej Bystvici, Tartaros a obok, obok 77, -ka. potom ale, ale akože napríklad sa v tak tam som riešil tých, tých a ani som tam ako vtedy nebol, lebo som robil iný koncert, takže neviem podľa ako to tam vyzerá, ale, ale ako podmienky na ten klub, ako je, je, je dobré mať kvalitný pódium s, s dobrým páčkom pre, pre kapelu a, a samozrejme pre ľudí, do, aby, tam, aby sa tam dostalo dostatok, dostatok ľudí a aby, aby zároveň vlastne e, ten priestor odpovedal tým podmienkom tej kapely. Čiže napríklad, keď, keď je nejaká väčšia kapela, tak v Bratislave chce ísť radšej do randalu než do Fugy, lebo mm -hmm. Radal je väčší. Sice je drahší, ale ako, to sú práve tie, že musíš robiť kompromisy niekedy. Je to. Lebo, lebo teraz, keď sme s tými obskou Fins robili, tak tam bol problém v tom, že, že to pódium bolo malé a oni si chceli nechať svoje na nazvučené tam. A my sme sa tam potom ostatní trikapli tlačili trošku, takže, ne, vieš, ne, že ne, práve to, takáto vec to v, v Randalé bola úplne v to vec, naozaj to... to by sa napríklad v Randalé, že bolo úplne v pohode, že dosť miesta by to nedostalo. Ale, niekedy si nerebereš, ne? Niekedy okolnosti sú také, také sú. Uh, v tejto súvislosti vlastne máš na sebou kopu akcií, ktoré si dal dokopy. A aj taká otázka, že aký by bol tvoj najideálnejší line-up, dajme tomu čtyrok slovenských kapiel, keby si mohol spraviť akékoľvek čtyri slovenské kapely, nejakú akciu, že čo by bol tvoj ideálny line-up, že čo by si tam ti dal? <laughs> to, to sa nedá. Ťažká otázka. To sa nedá, lebo akože v každom štýle niečo iné a, a... Len tak jako Čo by som tak načetol, že určite by sme tam boli ako my. <laughs> a, ale ale v septembri v septembri tak načrtnem že v septembri chystáme v Termale v, v Kačku akurat napríklad Dumas a Galadriel mm -hmm. Spolu s pokusami takže to bude zajímavé, to by sa na to sa veľmi tešil a Tíka bolelo strašne bolo jasne jasne v ohlede dvojama dvojama a auto to bude áno. Aké sú tvoje najbližší plány s bookingom a s koncertovaním ako na tužnomanský? Uh, no, momentálne hmm. žiadne. <laughs> Spomenú si až september? Pravé, práve to je to, že, že s, kapelou, s kapelou teraz uh, robíme ten album a není vôbec čas na žiadne iné aktivity. Takže um, v podstate s tými, s tými koncertmi ako Matúš Novánský, tak to väčšinou príde tak zrazu a, a sa to tak stane. Že, nehávaš, že... Mm -hmm. Keď to dobre chápem, že nehávaš tomu vlastne voľný Že to áno. nejako neimiciuje, že nevyhľadávaš ne nejaké bookingy alebo čo? Mm -mm. Ako, potom si to spravím zase sám a, a akože, rozmýšľal som, že toto spraviť, ako taký, taký, taký akože turdne po Slovensku, ale Zatiaľ sa asi na to ešte necítim, že by som asi najprv nahrať tie veci, možnože kvalitnejšie v štúdiu a... Ale ešte nemám, nemám pocit, že by boli natoľko vyzrete tie pesničky, aby som ich nahraval, takže to chce čas. No. A čo sa ešte ukapítala, v, v súvislosti s tým nejaké najbližšie eventy, burn bookingu? Pátajme práve toho 1. júna Dordeduch v Bratislave a, a potom až, až september. Mal mm. som ešte riešiť jednu vec, ale, ale tam sa to už s vestvami uh, krížilo, tak sme to zrušili. No. Moja posledná otázka, čo by bolo pre teba v rámci Natužnovanský Folk najväčším, najväčším zadotočinením? Hm. Asi náhrať ten album a, a vyjsť s tým von, s tým, že sa to trošku ako uvíme. Spraviť ľudom radosť. Spraviť do radosť zahradím to a, a vždycky ako, ako to, čo je najlepšie je, keď človek zahra pesničku, dohrajú a ako fakt, že zvýpetím a potom, potom je tam taký ten, jedna sekunda toho ticha medzi tým, jak, jak položím prosty na struny a ak ľudia začnú tleskať a vtedy človek nevie, že, že, či, či ten potlesk príde alebo nepríde. Mm -hmm. A potom, keď príde, tak je to také, že, že zrazu výkričník a, a že fú, mm -hmm. že sila. Takže že, ako vždycky, vždycky si vážim práve toto, že, že ma to tak dostane. Mm -hmm. Vždy nakoniec dávame priestor hostom na vyjadrenie čokoľ, čohokoľvek, čo majú na srdci alebo niečo, čo sme nestihli spomenúť, alebo nespýtali sme sa ťa. Takže nech sa páči, toto je tvoj priestor. Môžeš povedať, čo chceš. No, ja by som povedal, že že teraz, čo bude hrať piesničky, tak to sú pesničky od Thalpoptera. A to je projekt, ktorý túto s my máme spoločný. A, a momentálne prežíva práve, práve tak, že ja tie songy hrávam ako, ako v rámci takýchto takýchto a je to totálne odlišné od toho, čo to, čo Tyto som tým. Mm -hmm. Ale e, nenechajte sa znechutiť. A, a tešte sa na tú recesiu a to, čo bude a nebude. A mohlo by byť a není. Dobre. Ďakujeme, že si tu bol. A ja ďakujem za túto možnosť. Ďakujeme chalanov, že prišli s tebou a taktiež ďakujeme Jozefovi, že mi pomohol s reláciou. Ďakujeme Váňovi, ďakujeme Gandimu. <laughs> A, a ďakujem ešte že pištoky, nás zapotene. prišiel fotiť. Aj, aj, ak môžeme ešte... No povede ešte Matúš. Že, že náš, náš bývalý bubeník, Maroš, dneska oslavuje narodeniny, tak by som, ak spočúva všetko najlepšie. Všetko najlepšie, Maroš, všetko najlepšie <sík> páli. <sík> Všetci majú narodeniny. A ja by som ešte chcela upozorniť vás, že 22.5. v nedelu príde števo Gajdoš Trio z Novej Bane, ktorí hrajú alternatív akustik, rock a rock blues. A aj folk, takže nech sa počím môžete počúvať a želáme vám krásny zbytok nedele. Užívajte slnečko a teplúčko. Čaute. Čau, čau. A ešte matúž Novansky. <knowledge> Hej, počúvajte podcast EM, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže vysajte sa na to, počúvate Radio To je jasné. Rádio Som do roboty, zase unavený a hned vidím veľké davy. Tých nenažených ľudí, čo prišli si kúpiť do elektravecí, neuvedomujúc, že sami sú ich otroci. Pri kúmach stojí hooka, vyhodlá, jak to krasesá, jak je vypadesá, a som nemala čuť, poďak na posledné a sedla. Tak 98, prosím, dajte mi empilátor, žiličku, kúbu a fer. Vy ste vači, že vy ste boli, žiličky, holiaci spročiu, zadarmo. Vánočný struček, taveréčka, GPS-ky, iPony, Fiat, Petrojky, VBPT, Sato, Poxy, jači si modre sú pruxy, monitóri, projektóri, šláči a kahovári, káble, svetlá, kolektory poradte mi fotaktóri, v obľa a pračka, káble, kamera, brústačka, nerezová, mývačka, možne tam ísť, konek načka, idem za babičku, pod oknem parí tento model je ten najlepší vrade S ním vašim potravinými držav minimálnom klade Obeca treba je dubat, najmu ona je musí Ona by čo čo najmačú skrinu s mrazakom Takým chce mi mohla po svinu Tak ja predá predávno ovado, dovezeme ho zadarmo A ja šťastný mám u Ebroba, čubim platnu listinu Magneto to Armatérka na malý skúter, pažare a klávesnica, spraví sa v tom krilebrica, mikromonka, očevovač, domáce kýrov, ako máš šíjací stroj, by si chcel sporať a hry tam každý nax, kardváčky, kardváčky, zbíjačky, predlžovačky, zvláračky a nabíjačky, vstato nej sú čínske snačky, čítačky, fajpratečka, bajsker a sušička, obu vtoren, USBčka na malý vdol majcerečka. za párom, čo si kuká letky telky, ona sa opýta na čo chceš ten obrazvať, tak veľký zrazu začnú sa hádať a ja to vraj mám riešiť, no sorry dávam ruky preč raz, pojdem sa z vás zléčiť, chlapík došol na druhý den a už berem ten telkáč, vecel vedel som, že vyhrá ten tluj tisícový stroj, no ty ho čaká, ja čau v zas anča a ja tu na hudove dve napchám jak to prdele loj, a v ruchu mi už blnká, no tak inak mikroblnk že sme židáci Že vrajnevý roboty pro vás krokodíla krokodí laboty Z papule vyplúva Penus cel by akciovú cenu Pán platnikatel selby by kúpiť sa tomu smartfóny Pýtam sa, jaký ať ty tý fagany Musel byť veľký ho, že asi práve Vyšol ze školy A dojde k takový Prosím, tak kúp mi Playstation 3 Tak čo si žela? Výsavač, všetky gestory, želičky, ventilátory, kulofén, hluviací strojček, zafarbovádačný strojček, DVH či piesky, aj boryfie, petrojky, DVPT, setup boxy, aj keď si zimadresu proxy, monitory, projektory, šláče a kalovary, káble svetla a korektory, poradcový vloďa, ktorý, a práčka, tablet, kamera, vrtaška neresová umývačka, môže tam izkorytnačka, magnetofómy, firúte, bateriá na malý skúter, tlačka, Čare na klávesnica, spraví sa v tom grýle pizza V mikrovom gál, čauvač, domáce, kino, hreakovač Žiaci strom, se sporát a horí tam, keď si horák Skadovačky, kalkulačky, zbíjačky, predložuvačky, cváračky a tabíjačky Snad to nejsú čínske snačky, v čídačkách ní fakt ráznička a sušička, hodbú, ktorém, usbčka Napalím v tom aj CDčka. Termix Ked Termix Tak je čas na další Termix Asterix, Opelix, Panoramix Horíš jak Kulpix Chudou na další Termix Za slová dáváš suffix Hú! Toto není žádny kix We not a a With of freaks, fucking kicks to the wall of bricks You're racing to the wall of bricks We're getting all the chicks Jumping from oil rigs Accomplishing all these tricks Just by determination There Sprousy makes So mix Final Coco Cacao Víter Mix Smir Mix Let's drop Some heavy Jigs With this Man of Silly Freaks This Music Fucking Gigs You're Racing To the Wall of Bricks You're resting To the Wall of Bricks We're Getting All the Jigs Jumping From Oil Rigs Accomplishing All these Tricks Yeah Just to the Determine Just plenty thermics By resin afravasa cake For old 66 Afroky thermics Just steam and tricks Let's drop some heavy jigs With this silly freaks This missing fucking kicks You're racing through the wall of bricks You're racing through the wall of bricks We're getting all the chicks I'm back yeah, Posledný song je presne o tom, ako sa robí správna píca. Si zapisujte. Sol, muka olej Timián vodou zalej, drožtie kečup aj tam, cukor dozem pada padá. Ryby šunka hrach, aj mám z neho strach. Ryby s chlebom zime, či tu pizzu do zime. Basaka, what it got on Basaka, I got all Basaka, what I got on Basaka, what they got, Basaka, what they got, Basaka, what it got, oh Basaka, oh the gano, Basaka, what it got, oh Basaka, oh the gano, chau che li qua rafel attacchia alonso ursos pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka ore yalo pasorka ore yalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo pasorka regalo A bossa cake hurgalu bossa cake hurgalu